Salamu alayka ya, ya Rasulullah A'udhu billahi min ash-shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala seyidina wa lamin Al-Mukhamad al-Sadiq, wa al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi il-Main Allahumma laa sehla illa maa jialtabu sehla Wa anta Hvala drago gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti da u ovom mjesecu dostignemo onaj stepjen koji Resulullah s.a.w. naziva Onji koje je Allah Jelšambu oslobodio od bilo kakve kasne. S.a.w. njegovu emirniku i poslaniku Mohamedu časnoj klementoj porod se vrlim ashabima Molimo gospodara da nam olakša samo ono što će za nas biti dobro na ovom svijetu. Molimo ga dok postijemo, molimo ga dok smo njemu odani, molimo ga dok se doba posebno prima. Draga vraćo i sestre, mi se radije družimo sa Himom i mama Buharije, sa ovom hadiskom zbirkom u ovom Mubarek mjesecu. Ja bih vas zamolio na početku da se sjetimo dogom ilifativom ovoga velikana, koje je pripremi ovo hard diskovizir, pridao je velak Hvala dragom gospodaru, mi smo ušli u lijepe dane Ramazana i ne samo ušli, nego kako to jedan lijepo reče, kaže zagazali dobro je. I za nas i već 6 dana mjeseca Ramazana kao juče da smo zapostili kao, evo, već supradan prva heftabona. Isto kao da nas gospodar uči onako kako vam je prošao mjesec Ramazan, tako će vam proći godine. Onako kako vam prođu godine, tako će vam proći život. I ovo zaista prilika kada možemo s jedne strane ojačati svoj vezu s gospodarom, a s druge strane nas Allah pomaže da se otvijemo od onih stvari koje nas koje nas pritišću u ovom dunjalučkom životu. Jer čak i je u ovi trenuci koje tako lijepo njevujemo, kada ne unosimo hranu, ne unosimo tekućinu u svoj organizam, toliko osjećamo neke stvari koje nismo ranije osjećali. Osjećamo neke možda halove koje nismo ranije osjećali. I zato mjesec Ramazan, braćo i sestre, budi kod nas. Budi kod nas ono što je potrebno insanu da bude svijesta dragoga gospodara. Čitavu godinu Allah nam je dao, 11 mjeseci, dao nam je priliku da jedemo i pijemo kada hoćemo. Da sve one stvari koje su halal upražnjavamo kada hoćemo. Jedan mjesec gospodar od nas traži. Jedan mi ahbab lijepo reče, kaže, ljekari su spomenuli kako će se jetra odmor kaže, u mjesecu Ramazad. I to zaista jeste, u ovaj, subhanallah, ovaj organizam koji je jedna fabrika koja radi 24 sata, 7 dana, I 365 u sedmici u godini. Međutim, i, i naše misli će se odmorti od nekih stvari. I naša srca će se oplementi i udaljiti od nekih stvari. I zato ja bi vas zamolio da njegujete ove trenutke. Znajte da ovi trenutci kada jedno modu. nikada nam se više neće vratiti. I najdražiji će nam biti oni trenutci kada smo znali da smo hvala dragom gospodaru i rekli ono što je trebalo i učinili ono što je trebalo i družili se s onim ljudima s kojim smo se trebali družiti hvala gospodaru prilika je ovo za dvije stvari ja prije nešto počnem čitati današnji hadis, hoću dvije stvari da imate na umu sedam dana, evo šesti dan prošao sutra sedmi dan Ramazan prilika je Ramazan je prilika dvije dimenzije kod sebe da promijenim jedna je vezana za nas za naš karakter za naše odnose sa ljudima. Druga je vezana za naš odnos prema društvo oko nas. Ramazan je prilika da promijenimo i preispitamo sebe iznutra, da vidimo gdje smo, šta smo. Da malo, kako kažu to jezikom svjetskog prvjenstva u futbalu, da malo stanemo na lotu. Da vidimo gdje smo, da vidimo kome dodajemo, da vidimo kome oduzimamo, da vidimo kako ona ekipa u kojoj smo mi igra zbog nas, ili igra dobro, ili igra slabije, Malo naš karakter da preispitamo, malo našu poziciju da preispitamo. I vjerujte, hadis je Božijeg Poslanika sallallahu alayhi wasallam. Pogotovo kad se ovako lako lahko osjećamo, dug dan, pohvala pa Bogu, malo onaj osjećamo se lakše pred, pogotovo pred iftar. Hadis je Božijeg Poslanika sallallahu alayhi wasallam da će na Sudnjem danu doći čovjek. Teža kaže da ga teže ignijena ogromna. Kaže kod Allah a neće biti težak Nikoliko krilo, on je muhe. Doći će na sudnjem dan čovjek koji je imao i poziciju, možda imao i vlast, možda imao i novac, možda imao i ugljedi, imao sve ono što, da nas gospodar sačuva od svakog iskušenja, možda insan sebe priželjuje. Kaže, doći će na sudnijem dan, kod Allaha neće biti tešak nikoliko, šta, nikoliko krilo mušice. Ovo je prilika, Ramazan je prilika, ja vas molim da preispitujemo, nemojte gledat koliko vas ljudi uvažavaju. Nemojte to gledat, nemojte gledat kako možda vi sami sebe vratite se onome što jeste suština. Sutra kada dođem gospodaru, koliko sam ja težak od njega? Jel ja činim dobra dijela? Jel se ja prema ljudima obhodim kako bi trebao? To je Ramazan iznutra iščišćava insanu. Prispituje svoje odnosi sa roditeljima preispituje. Pa vidi možda da im je puno puta svojim riječima, svojim postupcima zadao bola u ramazan, A vi znate da se namaz ne diže nikoliko peda iznad glave onoga koje ne poslušaju roditeljima. A ti klanjuju, ja četav u Čita Čitav Ramazan obavio onaj teravih namaz. A prema roditeljima nisam preispituo svojom razni. Prema braći i sestrama, koji je nuda prema bračnom grupu, to je prva dimenzija. A druga dimenzija jeste također namadite na mi koji se družimo sa hadisom Rasulullah sallallahu alejhi ve u tabaчком mešić pokušavamo da utječemo pozitivno na svoju sredinu i vjerujte jedna mala kap dobra koja gri u u svoje društvo jedna lijepa riječ jedan lijep savjet jedna lijepa posle iftarska kava koju imate s nekim kovanje draskim možete vam da popričat malo da ga utješite, malo da ga ohrablite. Vjerujte kod Allaha ima veliku utježivu. Sva na fila koju čovjek radi, sve ono što je dobrovojno, možda mu je ta jedan susret, ta jedan, ta jedna lijepa interakcija, savjet koji je dao, druženje koje je imao, možda je kod Allaha i vretnije puno nego, nego ova na fila. Dvije stvari, ja vas vam, ono imajte um. Prva je radite na svom karakteru. U trenutku kada kažeš to sam ja, imaš problem. A ja sam kod sebe čuo masu puta, imam situaciju s nekim, to sam ja. Onda kontam su panela, pa mogu biti voljni. Što ne bi bio voljni. Ču, to sam ja. Pa ja hoću učenet. Ja hoću žene da uđem, a to sam ja. I ponašam se na neprimjeren način. Dvije ove dimenzije. Jedna je, draga braćo sestre, gledajmo, gledajmo kakav je naš karakter. Gledajmo, zamolim vas, pomaknuti se malo naprijedan. Gledajmo kakvi smo mi, gledajmo da... Iz Ramazana izađemo ako Bog da puno bolje. I druga stvar. Ramazan je izvanredna prilika. Ramazan je izvanredna prilika da pomognemo ljudima da se iznesu sa svojim prohtjevima. Mi imamo šeitana koji nas napada. U mjesecu Ramazanu gospodar nas je počastio da je on sklonjen, neutralizira. S druge strane, imamo mi priliku, imamo puno dobrih i čestitih ljudi oko nas. Puno je možda mladića i djevojaka oko vas koji vape da sjedneš sa njim da porazgovaraš, da kažeš, hajde na teraviju pa šta ću raditi? Radi ono što radi ima. Što kaže jedan dječak, kaže, otišao na teraviju, kaže, šta si radio? Kad sam mu gledao u starijeg vrata. Šta on radi to i ja radi. Možda smo i mi i nekada bili u toj poziciji, bili žedni te vode koja treba organizmu, treba duši da se napoji. Vjerujte da je puno vrijednije nekoga zarukolandula u carevoj džami ponedijekom. Hafi Suleiman, mislim kolobara, ima puno sadržaja u mjesecu za. Uzmite svoje prijatelje, ako su vam drag ako ih njegujete, ako svoj karakter oplemenjujete, oplemente svoj karakter i kroz odnos, odnos sa njim. Ja vas molim, to je i badet, kaže jedan veliki alim, imenu Kajim, kaže, nećeš slijediti poslanika, zapamit, neće slijediti poslanika sallallahu alajhi wasallam svedok ne budeš pozivao onome čemu i on poziva možda obavljaš namaz to nije sporno možda daješ zekat možda možda si da kažem pobožan čovjek al dokle god ta tvoja pobožnost čestitost ne priče ne kažeš ljudima daj zajedno da govorimo istinu daj zajedno namaz da obavljamo daj zajedno da godimo brigo ugroženim kategorijama neće Insan kako to lijepo Ivan taj kaže Neće insan vjerovati u ono niti će slijediti poslanika dok negod ne bude pozivao mi čemu je pozivao Boži poslanik se ono dao Ramazan je prijateljka ove, ove, ove dvije stvari ja vas molim one su vrlo bitne, meni, meni su bitne ja vas zamolio da ih vi u najmanju ruku uzmijete u razmišljanju gledaj kakav si ušao u Ramazan gledaj kakvi su odnosi bili tvoji prije Ramazan gledaj da te odnose i sebe i sa drugim ljudima proginiš ako Bog da je naboj. I druga stvar, nemoj dozvoljiti da druge mjesec ramaza. A da neko nije od tebe hajra vidio. Da neko mi nisi rekao, hajde sa mnom na druženje. Hajde sa mnom, vjeruj mi, ostavite raviju, klanjaj samo farze i acijske. Ali ti iđi ponekoga i dovedi ga gdje može čuti o Allahu i poslaniku. Možda sutra čitav život klanja. Sutra ćeš doći na sudnijem danu, vidiš čitava porodica na tvojoj, Mi za Terezit, kažeš gospodara roda klov, pa kaže to je da što se ka u Ramazanu, odveo na predavanje on ili ona se šta promijenili na bod. A pa ti, vjerujte, treba gledati. I po još jedna stvar, mi mi to ima. Hvala Allahu Taravija je obaveza. Aljacija i sabah u džematu, kogotovo sabah u džemao, kaže Bozhi poslanik, ko klanja jaciju džematu i sabah u džematu, wallahu je zašti ti dok ne legne na počinak ili dok ne ustane. Insistirajte na sabah u svojim mahalskim džamijama, pa promijeni u tijed jednom u jedno od u drugu, otići sa prijateljima. Djeru ove dvije dimenzije. Ako Bog da ako vi ako vi ih već sve u džamijama, da ste mnogi od vas već što bez ovih mojih preporuka i savjeta već ste to počeli primjenjivati. Današnji hadis a kovogda koji ćemo pročitat je 379. hadis. Ima veze sa sa Ramazanu iako u poglavlju koji je govorio namazu babu idha salla babu idha saba tevbu mu salim raetehu idha seđet poglavlje kada odjeća, tlanjača padlje na njegovu suprugu na njegovog braćnog druga kada budje na seđet haddesena museded an Khalidin kale haddesena Suleyman aše iban iju an abdillahi ibn išadada an mejmune Musedad je prenio od Halda, od Sulejmana, a Šeiban je od Avdullaha, od Hazreti Mejmune. A Mejmuna je Hanuma Resulullah s.a.w. jedna od onih čestitih žena koja je radila na tome da se odgoje generacije. Posebno je zanimljivo da je jedan njen bratić često znao dolazit kod nje i ona je na njega veliki trag ostavila. Taj Bratić je Hazreti Abdullah ibn Abbas, najpoznatiji mufesir iz generacije Ashab. To je ta žena da kaže im uvakufila. Danas imate novu valutu, zapamtite. Nas Islam prije 14. stoljeća to naučio. Najnovija valuta nije da uvakufiš možda zgradu, možeš ostanite tovaka mešćit. Ali ako nema vas da dođete, šta je, ovo su samo zidovi. Nova valuta je, zapamtite, insa. Kada insana odgojiš, kada insana usmijediš. I gledajte što više da investirate u ljudi. Kaže Hazreti Meymuna, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam i usalli vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam bi obavljao namaz wa ene hitha'ahu, a ja sam bila nasuprot, nasuprot njega. Zamolio bih sestre malo da se pomaknu, da napravi mjesto, da nasjede na stepenica. Kasnije ću vam reći šta smo napravili oko ovih iftara. U ovom mišljenim posebilo, ali može, a tako Mašala, prijavlo se 240 za iftar. I mi smo svima pripremili iftar. I naš sultan je kazao da, koji nam sultan je koordinator za iftare, je kazao da što više uđem unutra. Ja bih vas zamolio da vi napravite što više mjesta. Jedno mjesto za uhar. Niko neće ostati ako moga bez iftara, luče nam samo onoliko koliko budemo mi široki, ako moga da grudi. Kana Rasulullahi sallallahu alihi wa sallim i usalli wa ana hidaehu, ana haidhu kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve bi klanjao a ja bih bila ispred njega bila sam inače hais jel to je menstruacija hais u asabeni thaubuh idha sajad nekada bi se desilo kako Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem padne na seštu da odjeća hazreti poslanika sallallahu alaihi ve sellem padne na njegovu hanumu hazreti megon i on bi obavljao namaz na, na prostirci, odnosno na hasuri. Gledajte, braćo i sestre, ovaj hadis nam je značajan iz mnogo razloga. Puno puta sam vam govorio i ja bih vas zamolio u Ramazanu da te sadržaja oživiti. Ako su ne koji žive na zapadu gdje je civilizacija znatno napredna, shvatili da je brak u ozbiljnoj krizi. Shvatili da je u nekim zemljama u kojima sam bio postotak razvoda braka dostigo 70%. Dakle, od 10 brakova 7 se završi sa razvodom braka. To nije šala. Zamisli koliko je to djece koje odrastaju u nekakvom rastijepu između babi i mami umjesto da odrastaju da živje sa oce i majke. Ako su oni nadošli na to Pa su kazali na engleskom jeziku, who prays together stays together. Oni koji, šta, zajedno ibadete, zajedno robuju Allah u Čelešanu, kaže, oni ostaju zajedno. Resulullah je mogao otići u džamiju, džamija je odmah u sobe Božijeg postanika, ne, ne, ne. Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem, gdje biva? Biva sa svojom hanumu. Čak kažu, one su klanjale sa njim, sada nije mogla jer je bila u u hajzu, u menstruac, međutim šta, kaže ispred, ja bi bila, ležala bi ispred njega, resulula sallallahu alayhi wa sallam klan. Ovo ne možete znati koliko ti namazi i osnova u svim na je da za njih zna samo gospoda. Što manje ljudi zna bolje. Puno puta sam vam spominjao detalj, Ahbab mi je pričao, on je dosta lutao, pitan ga kako se ti vrati? Kaže, vratili me Ramazani, vratili me babo i mama kako znam da su preselili kako ste babo i mamo vrati kaže ja sam znao Ramadan usta i duše su noći bile nego što su sada i tražim babo i mamo vidim nemalji i šta radim kaže kod je to ono, znaš puč znala zna da dijete gdje je šta odi i mu spavač uso i vidim kaže nema nikoga na krevetu vidim da tamo na i babo kaže na srdžadi mama i za njega I kaže, ja se privučem babi blizu lica, vidim babo je na sečni. I vidim da moj babo plače. Kaže, imao sam šest, sedam godina. Kad sam počeo lutati činiti neke stvari koje i vjernica ne bi smijeli činiti, ja sam, meni je naupalo. Pa zar da ja, koji sam od takvih roditelja, koji su možda baš na toj sečni, i te prijelike, moli Allah, aća zašanu da meni uputi, zar da ja budim daleko od Allaha nemojte nikako, to u lemaz kaže, strijelen noći te radija koju klanjate tamo, nemojte, barem pred sveho, dva rekata, dva rekata, zatvor se, rec, treba, ovo meni treba. I zato ovaj hadis Božijeg poslanika, salallahu ala izalem, hoće da imate na umu. On nas je naučio. On nas je naučio da sa svojim porodicama i bareti. I oni koji su zajedno na namazu, može Može li takva porodica doživjeti ozbiljni potrijest? Možemo, ali taj potrijest ne može poljuljati temelje njihove kuće. Njih temelje ostaju čvrsti. Zašto? je nije dvoje. Oni znaju zašto su tu. Znaju da su tu ako ovog da, da budu dika islamu, da budu dika uzvišenom gospodaru, da budu dika poslaniku, da ostanu zajedno, da odgoje svoju djecu. I nemojte dozvoliti, vjerujte mi, poruka je, da na, je ovoga hadisa, onako kako je Resulullah salamahu alayhi wa sallam klanja u svojoj kući klanjajte u svojoj kući i ne samo da klanja, da vas vide vaši ukućan nego klanjajte sa njima zajedno zašto? jer to jača vaše veze meni uvijek na pamijeti imate ovih ramazanskih programa dok čovjek nije odlučio da uz ramazana ne gleda televiziju pa nekad bi pogledao nešto i najbolje što manje televiziju gledaš više vremena imaš da proučiš umjesto jednog džuza dva da proučiš Umjesto, ne znam, dva džuza, proučiš tri, da. U jednom ramazanskom programu bila je žena i priča nakon 40 godina života. Kaže, udala sam se vrlo rano, kaže, sa 20-ta godina. Ja i muž smo živjeli kratko, rodilo nam se jedno dijete i razdali smo se. Ali mi smo, kaže, ostali dobri prijatelji. I sada ona sama vako u jednom trenutku stade, je li to neko ozdrađe koji kaže... A kaže, Bog me ubiio ako znam što smo se razvoli. Ne mojte da Ja vas molim. Ako nas iće mu Boži poslanik naučio. Naučio nas je ozbiljnosti. Vjernik i vjernica su ozbiljni. Oni se ne u sa životom. Nema to, ponovo. Nema to, hajmo na novo. Kada život prođe, kada ti prođe 20, 30 ili 40 godina život ili 50, ne možeš nazati. Odluka koju si donio, donio si. I zato resunula Sallallahu alejhi U noći bi šta radio klanja. I mi hvala gospodaru uz Ramazan jačamo svoj karakter. i Gledaj, onoliko koliko sada imaš vremena mi mi ne možemo. Ja vam to često govorim. Ja bih volio da, da neko radi na tome da mi razumijemo Kur'an. Pa kada ima muči neke kur'anske ajete. Na primjer uči riječ uzvišenog A len jani len odini amana va kaže za nije došlo vrijeme da oni koji vjeruju u gospodara zatrepere pred njim a ti na namazu osjeti što ne, ne može to ispio sjećajbit bare ja vas molim barem mi koji koji ne razumije arapski jezik kad smo na namazu ja vas molim budite što prisutni nemojte razmišljati ono mi što je pri teravi nemojte razmišljati ono mi što je iza teradi razmišljaj o tom trenutku to je tvoj trenutak Kaže dali Hazreti Maimuna, dakle prvo što hoću da znate da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem namazobavljao u svojoj kući. Draga braće i sestre, oživimo, oživimo svoje kuće sa noćnim namazom. Spominjao sam ranije, evo ponavljam. Kada neko redovno u svojoj kući planja noćni namaz, njegova kuća kaže da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem svijetli stanovnicima nebesa. Onako kako nama svijetle zvijezda na nebesi. Kada se desi da ona ko inače klanja noćni namaz, neko veće ne može da klanja noćni namaz zato što je, na primjer, bolestan on ili ona. Zato što ima neki problem, možda u životu. Kažu, meleki uče dobu za tu osobu da ozdraži. Dalje kaže Hazreti mejmuna, wa a ja sam bila u stanju menstruacije. Ovo je isto obitan detalj. Znajte da nagrada ne dolazi prema dijelu. Nagrada dolazi prema, namjeru, prema namjeri u dijelu. Ako insan ima namjeru čistu, gledajte, ona je u noći ispred Resulullah s.a.v. I ona nama priča kako je gledala Božijeg poslanika kako klanja. Zar mislite da gospodar? njoj nije upisao, isto kod je i ona klanjala, jer je bila spriječena, šta? Dobavi namaz. Ja vas molim, nemojte se zarobiti u ono što se zove kavez dijela. Ne može vijedni koliko god hoće vijednica. Ne može uraditi sve dobro što bi htio. I zato ima jedna predaja, juče sam je čuo, kažu, u narodu Musa, alaih, salam, bio je čovjek jedan. I vidio da vlada glad, isto mi sada vidimo, da su možda desetine hiljade domova ovaj, ugroženi, tokom poplava, vidi, kaže, on je vidio da vlada gla. I onda je rekao ovak, kaže, gospodaru moj, niko ne zna da je to rekao, kaže, gospodaru moj, da si mi dao novca koliko je svih ovih brda oko nas, tako ni tebe, ja bih sve na tvoj put podijelio. Gledaju, kaže, Musa, ali i salam, dola, došla mi objava da nađem tog i tog čarika i da mu kažem slušaj Allah ti je sadaku primio. Su znači njegova sadaka nije ono 10 maraka al 50 maraka. Njegova sadaka je šta? Sve kaže da Allahu moj da si mi dao brda slab, ja bi na tvom putu sve to podijelio. Kaže Musa reci to i to mom robu da ti je sadaka primio. Imajte to na umu. Dalje kaže rubema saveni Stavbu i da seđenim. Možda me znala, kaže, njegova odjeća pokriti dok je, dok je bio na seđu. Na primjeru grtačku i Resulullah ima na sebi, kada bi pao na seđu, znao je Hazreti Mejmunu dotači. I ovo hoću da vam kažem šta znači neznanje. Jedan od glavnijih razloga što se družimo sa hadisom Resulullah s.a.v. jeste da se čuvamo neznanja. Imate ljudi koji ne dozvoljavaju svojim bračnim drugom na suprugama, da bude u istoj sobi kad on tlanja. A Resulullah, Zalala, Alayhi Veselam, znači njegova odjeća bi šta, pala na Hazreti Mejmun. Ona kaže, tako bi bilo to, tako bi ozračaj bilo. Ja vas molim, nekada postupcima, nekada svojim postupcima puno više kažemo nego djelimo. Resulullah sallallahu alihi wasallam iz ovoga hadisa vidimo da bi klanjao također posljednji četvrti element u hadisu da bi Resulullah sallallahu alihi wasallam klanjao na, na hasul odnosno na nekoj prostirci ovdje imate jedan, jedan značajan detalj koji, koji je bitan jeste da je bilo Allahovih robova poput Omera ibn Abdullah da je znao staviti na mjesto gdje će seždu učiniti. Kaže, znao bi staviti šta? Zemlju. Kaže, da mu bude zemlja. Kaže, mjesto gdje će staviti svoju glavu. Draga braćo i sestre, ovo što smo danas ako Bog da, ja bi vas zamolim. Prvo, imajte na umu da u mjesecu Ramazanu, ono je dvije dimenzije. Radite ako Bog da na poboljšanju sebi uz Božiju pomoć i radite u svom društvu. Ako ne radiš na sebi, ne radiš u svom društvu, zna da je šetan već tebi odradio. Gotov. Završena priča. Sredio te. Druga stvar. Čuvajte. Čuvajte svoje porodice. Čuvajte svoj ambijent obavljanjem na maslu. Dalje. Namjera. Namjera vjernika je puno bolja od njegovog djela. Jer ne možeš. Nekada bi se javio svakom je na telefon, ali ne možeš. Onda ga ugasiš, kažeš gospodaru, prostim, ne mogu. Jel' tako? Ne možeš. Jednostavno Ne može insa, zapamtite ovo sa Musa a.s.m. je zaista fenomen. Kaže gospodaru, da ima kod sebe koliko sva ova brda, ja bi sve to na tvom put podijelio. Kaže Musa, rec tom i to u mom robu da, da mu je primjen. Može se desi da do kraja Ramazana ne možeš da postiš. Može se desi da do kraja Ramazana ne možeš nijednu teraviju da obaviš. Ali ako si čvrsto imao odluku da hoćeš da postiš i čvrsto imao odluku, šta? Da hoćeš da obaviš sve teravije gospodar ti upisujem. I treća, posljednja stvar, ja bih vas zamolio, pogotovo oni od vas koji su oženjeni i udati, čuvajte posebno svoje braćne drugove. Ovo je vrijeme kada su posebno brakovi ugroženi. Onoliko koliko budemo brakove svoje sačuvali, toliko smo uspjeli u onome što nam je glavna poruka Ramazana, a to je da budemo dragoga Boga svjestni. Kada uđeš u Ramazan, uđeš sa kuranskim majtom, o vjernici, propisuje vam se post, kako je propisan onima prije vas, šta? Da biste, vallaha, bili svijestni. Neke samo tehničke napomene, prije nego što provučimo zajedno dobu, dakle, prijavilo se 240 za iftar. Ja ne znam kako, mi uspijemo ovdje 200 ovaj da stavimo. Međutim, i ovi koji su na vratima, imat će iftar. I alhamdulillah, mogu i u, u čarši s džamii, Čaršijski spođamiju, Cerveo džamija, džami, ako ne mogu ovdje iftar sa nama, mogu u te dvije džamije otići i klanjati ponijet svojih iftarima za svakoga ima, Ako god se prijavi, ima za svakoga smo iftar pripreme. Ako bog da sljedeći put, sljedeći put ćemo primcamo, vjesto prijava koliko može. I prijava će se primiti do srijede, da da nikoga, žao mi da iko ostane na vrat. Nezgodno ite, imeni bude, je l' tako mislim. Ja vidim gledaju ljudi prema vratima, pa se sve pomiče unutra. Znači, do sredje se može prijaviti, ako Bog da zaiftaj, i što se tiče toga, mi smo samo finansirajući studenti. Tako da, nemamo... Jel ima i to? Ima, jel? Dakle, kogod hoće, onaj, kog mi se šta otmije, Ona je može ono sanduče tamo staviti, nije nikakav problem. Hvala Bogu, nismo nikdo me muhtači. Sami se pobrinijemo za sebe. Ovi koji dolaze u tabački, sami sebi sfinansiramo iftar. I naram naši iftari nisu ono topa, pa limunada, pa čorba. Toga nema. Ko je mislio da će na to doći? Ovdje može nešto. Ako Bog da, ja se nadam. Istreno čuti korisno, i ako Bog da, da, da se družimo, da, da budemo, ako Bog da jedni sa drugima. Ja bih vas zamolio, evo, urme se dijeli, sad ćemo, ako Bog da, ovo, koliko ostalo, minuta, dvije, 3, pet, koliko je, koliko ostalo, nema. Oko pet minut. Ja bih vas zamolio da iskoristimo ovih zadnjih pet minuta. Ako Bog da, da zajedno proučimo do, I ona, imajte na umu ove vrijednosti, o ima smo govorili. Još ćemo se mi malo pomaći unutra. Ako nije problem ovo s vrata da stanu. Imajte na umu ove vrijednosti. Ja vas molim u Ramazanu, radimo na tome da oplemenimo sebi. Ja vas molim, Na nastojmo moda izađemo bolji nego što smo ušli. Nemojte da bude ušli smo pjerujte. Tako će to brzo pruđe. Kao da se na jedna vrata ušao. dane od 90 godina kažu kako ti je prošao život. Kaže na jedna vrata ušla, na druga izašla. Zato Ramazan su dragocjeni trenuci Imajte na umu da iskoristimo ih maksimalno. Druga stvar, nemojte da prođe. Rekao sam, ima Alhamdulillah Iftar u Cere Bojđani kod naših Havza i Šerća. Imaju druženje u kolobar, imaju druga druženja. Vodite mlade, pogotovo mlade ljudi. Možete tu zaraditi seba kakvog niste svijestni. Možda jedna čitava porodca, jedan insan i sve oni koji su oko tog insana, budu, ako Bog da, baš je dobro odjel. Imamo na umu da, ako Bog da, Ovaj, u mjesecu Ramazanu se dove primaju. Ashabi Resulullaha kažu pred mjesec Ramazan mi bi tačno definistali šta molimo Allah. Tačno definište, nemojte da lutate u dovama. Reci, napiši sebi u mobilu, jedan, 2, tri, 4, 5. Ovo mi je bitno, ovo mi je najbitniji. Ovo hoću svaki dan da molim gospodari. Kažu ashabi, ne bi došao mjese, kraj mjeseca Ramazana, a da mi ne bi dočekali da se, da se naše dove prime. Ja molim gospodara da nas sakom Bog da učini o igrovo. Evo zabila.